Akromantula Besorolása 5X-es osztály Az akromantula 8 lábú emberi beszédre képes óriás pók. hazája borneó, ahol a sűrű dzsungeleket lakja. Jellemzői, egész testét sűrű fekete szőrzet borítja. Terpesztávolsága nagy, akár a négy métert is elérheti. Ha izgatott vagy dühös, csáprágójával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 Varázslókra és múglikra egyaránt rendkívül veszélyes. Azon híreztelést, mely szerint Skóciában is található egy akromantula telep, nem erősíti meg semmiféle bizonyíték.